Mă tem că au pus gând rău balonului Ne atacă! Ne atacă! Tragedic! Com... Ne atacă. Tragedic! Da. Ne-au să-și ia balonul! Ne prăbușim! Ne prăbușim cădem în lac! Repede! ceo, repede! Aruncă bidonul cu apă! Da, să! Și... și sacul cu provizii! Da. da, da, da, să! Și rădița acolo? Nu, nu, asta nu! Așa! Aruncă și butoiul cu rom! Nu! Nu, vă implor, nu faceți una ca asta!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 Atunci altceva, dar ceva inutil N-a mai rămas nimic inutil Vada A rămas Eu Joe, Joe, nu spune prostit Dar ce faci, Joe? E ce faci? nebun S-a aruncat în lac cu ram si brațe Joe, Joe, nu trebuia Joe A plonjat corect Frumos din partea lui Joe, Joe, dragul meu, Joe Era, de ce m-ai trezit? Visam așa frumos. Se făcea că zburam din nou un balon cu Mr. Ferguson. Mr. Ferguson? Mr. Ferguson? Da, da. Dar asta nu se mai întâmplă în vecii vecilor. Cine știe pe unde sunt ei acum? Degeaba ținem de trei zile focul a aprins. Am tot sperat că o să zboare pe aici. O să vadă fumul. Hm. ați găsit. Și acum? Ce să mă fac? Cum să plec de aici? N-am să mă mai întorc niciodată acasă. S-a ispravit cu Joe. Da? Da! Nu, -să nu, -să nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Ce nu, ja? ja? ja? hm? <laughs> ce nu, Da, da, nu, nu, nu, nu, nu, nu,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 Sir. Eu, eu am trăs. de maestru. Vă mulțumesc. Ați sosit no, la timp. nu no, visez? Nu, nu, Joe. Noi suntem în carnișul. Mr. Ferguson! Mr. Dick! Yo. Vă mulțumesc. Am știut eu că nu o să mă lăsați. Noroc de foc ăsta.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 da, de, stați. Ce se aude? Un cât de mai multe? Mii de pipe. S-au urcat în acele lingve de aici. Au să ne deterioreze aparatele. Repete! Repete, repede! Sunt ce face! ce faci. Spirit, ce mai primești? Eu și trage! Să... Nu se poate. Dacă nimeni nu balotă, trage aer. În pământ, nu mai trage dată! Ah. Ah. Ah. Au fugit. Meleagurile astea sunt cam neprimitoare. Eu zic să plecăm mai repede. Hai dreptate, Joe, să plecăm. Mai Hai! Să plecăm, da! Hai!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 Trebuie să răbdăm. Și să așteptăm. Să așteptăm ce? Să se strânească iar vântul. Să putem porni mai departe. Da, și dacă întârzi? De? Eu, eu zic să nu ne pierdem curajul. Să fim optimiști. Scăpăm noi din pustiul ăsta. Da, da, Gio are dreptate. Să fim optimiști. Ah. Mi-e sete. mi sete, domnilor, mi-e Stăpânește-te și tu! Stăpânește-te! Se poate, Mare vânător Dic, a spaima aleilor să moară de sete! A, da, da. Ia uitați-vă! Uitați-vă! Departe, acolo! O insulă cu verdeață! O, o oază! O oază! Apă! Apă! Apă! Apă. Stați! Apă! Apă. Stați. stați! Stați! Apă! Stați, stați. unde alercați așa! E un miraj!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 Vântul deșertului. Vedeți vârtegea așa la negru? Da, da. E o trombă. Se apropie vertiginus. În câteva minute va fi aici. Haide, repede, repede la nase! <fie> <Repede, repede, fie> <repede. fie> Haide. repede! Haide, țineți vă bine! țineți vă bine! You <laughs> are <laughs> Ramses. Do you say that you live? That means a catastrophe. We've got get us out of the way. We've got to get with Mr. Ferguson. I don't want to think gândesc. Sir! <laughs> <Sunt aici. laughs>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 Trebuie să încercăm! E unica soluție! Joe, dă-te da și taie frânghiile Lasă. Gata! Da, gata! Gata, puteți hai să rii! Ri. Hai, hai, Hai, că mă trebuie să vântu! Venim, Joe! Venim. Hai, ține-mi bine balonul! să nu zbor vorbă noi! Repede, repede! Repede, repede. așa! așa. așa. agățați-vă de de plasic! Gata. gata, Joe, gata, Tăi drumul! Direcția să oh. ce Joe! Oh, Ranses! Nu l-am uitat pe Ranses! Și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 Caut membrii spediției Ferguson. Ah, iată-l și pe reporterul nostru. Da, da, da. da, da. Dumneavoastră, Mislă Ferguson, ce fericire, ce fericit sunt că vă văd. Dar ce faci, domnule Aida lui eh? Ce să fac, vă aștept. Am fost convins că o să sosiți exact la întâlnire. Mulți optimiști mai sunt pe lumea asta. <laughs> Trăiască optimism! -ul. Și acum, și acum, vă rog, vă rog.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 Ce fel de balon? Dar nu mă întreba atâta, domnule, scrie acolo, cu balon Bine, dar eu n-am văzut nimic Dacă dor tot timpul, scrie Am văzut Și eu Păi, dar am văzut În cazul ăsta În cazul ăsta am văzut Tot timpul cu balonul Așa Pe cei trei exploratori Doctorul Samuel Ferguson, Dick, Benedi, eu, și Joe, și Joe, și Joe, Drept care am semnat prezentul proces verbal, făcut în Portul Saint Louis din Senegal.